«Ще все це відбувається за вказівкою зайшлого чинця Кипріяна?» – спитав Крейслер. «Так», – майже тужно відповів абат, опустивши очі. «Так, на його бажання, дорогий Йоганнесе, і я не винен, що нічого не можна змінити. Втім, Після короткої мовчанки врочисто додав він, підвищивши голос, «Отім, усе, що змічнює церкву і додає їй близьку, має здійснитися, і ніяка жертва не завелика для цього. Хто ж цей високий всевладний святий, який наказує вам, який самим лише словом здатен прогнати вбивцю, що вчепився мені в горло? Понуро розпитав крейстер. Ви, любий Йоганесе, відповів абат, уплутані в таємницю, якої до кінця не знаєте. Та скоро ви довідаєтесь про неї більше, може, навіть більше, за мене, і довідаєтесь усе це від майстра Абрагама. Кепріян, якого ми тепер ще звемо своїм братом? Один із обраних. Він сподобався вступити в безпосередній стосунок із предвічними силами небесними, і ми вже тепер повинні шанувати в ньому святого. А що стосується того зухвальця, який під час поминальної служби закрався до церкви і схопив вас за горло, то він просто приблудний, напівбожевільний циган, наш управитель уже кілька разів наказував дати йому доброї прочуханки за те, що він крав у селян ситих курей по курниках. Щоб вигнати його якраз не треба було особливого чуда. Коли абат сказав ці останні слова, в кутиках його рота на мить майнула ледь помітна іронічна посмішка і так само швидко зникла. Крейслерові стало так прикро на душі, наче його хтось тяжко скривдив. Він зрозумів, що абат з усім своїм розумом і сердечністю дурив його, і що всі докази, які він тоді наводив, щоб намовити його крейслера піти в монастир, так само служили якійсь іншій прихованій меті, як і ті що до них тепер удався аббат, не вертаючи його на протилежний шлях. Крейслер вирішив залишити аббатство, щоб цілком звільнитися від усіх цих таємниць, які могли так оплутати його, коли б він лишився тут довше, що йому вже не було б рятунку. Та тільки-но він подумав про те, що тепер може відразу ж вернутися в Зігарцхоф до майстра Абрагама, що там знов побачить її, знов почує її, Володарку всіх своїх думок і мрій, Як у серці у нього щось солодко защеміло, То озвалася палка любовна туга.